А що, власне, сталося? Сталося не одразу. Повільний відступ. Від себе справжнього. Від того, що в тобі є з народження. сією землею подарованого. Повільне самозаперечення. Повільне самознищення. Крок. Ще крок. Натомість ніби щось здобуваєш. А те, що здобуваєш, нерівнозначне. Будувати себе нового можна лише на підмурівку, який коріннями у ці поля, у пам'ять про батьків твоїх, у рід, у твій люд, який ти навчився голосно звати народом. Без такого підмурівка усе тобою збудоване, розсипатиметься в порох, і викохане тобою в трудах гінке, але безплідне дерево Безплідним всохне, умре. І знову поле. Стерні, як у позолоті, Така просторість і відкритість після яру, Аж до зеленої оторочки лугів, Вистелених льонами. Раптом пам'яті, наче з глибокої криниці, Як цвіте льон синьо-синьо, І вранці росинки в синіх чашечках квіток. Поле льону, що цвіте,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 і небо над тобою здригнеться, вісь погойдуючись у розорах, випливе на дорогу. Далі коні самі брестимуть до села, до клуні. А ти лежиш, горілець, на шамотливих снопиках і шукаєш серед щедро розсипу зір над самісінькою головою полярну зірку і велику та малу ведмедиці, уявляючи себе капітаном корабля а може і зори льота, бо мріями ти уже живеш у новій космічній ері. Цей хлопчак живе у власній галактиці. За її власної галактики законами і має він щось таке, чого немає, і ніколи не матиме мій син з його японським магнітофоном і його раціоналізмом. Він випірнув з яру, наче з-під землі, на чорному мерні, в хромових чоботях, у підшиттєм хромом галіфе з грубошерстного сукна і в розстебнутому на грудях кітлі, з-під якого виглядала полотняна спідня, І чоботи, і галіфе, і кітель, і вилинялий військовий кашкет із потрісканим козирком, усе було заношене. Витерте, заяложене на рукавах та колінах до близьку. Я одразу упізнав Семена покришня, хоч бачився з ним в останній літ п'ятнадцять тому, коли ще живий був батько, і я хоч раз-два на рік навідувався до пакуля. Уже тоді він був на пенсії. Чи живий досі? У колгосп не ходив, бо жодної посади не пропонували,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 Бублику, який закінчив училище механізації, бригадирував у тракторній,